Розділ другий. Епіграф. Спорожнілий дім перетворився на лігвище лисиць і бурсуків, і тому тут можуть з'являтися дивні перевертні й привиди. Акінарі Уеда. Я прокинувся посеред ночі від того, що в кімнаті розмовляли. Розмовляли двоє ледь чутним шепотом. Голоси були дуже схожі, але один був трохи притишений і хрипкуватий, а другий видавав надзвичайне роздратування. Не хрипи шипив роздратований. «Ти можеш не хрипіти?» «Можу», – відукнувся здавлений і запирхав. «Та тихше ти!» – просичав роздратований. «Хрипонець!» – пояснив здавлений. «Ранковий кашель курця!» І знову запирхав. «Вийди звідси!» – сказав роздратований. «Та все одно він спить!» «Хто він такий? Звідки я звалився?» «А я звідки знаю!» «От прикрість! Ну просто феноменально не щастить!» «Знову сусідам не спиться!» – подумав я з просоння. Я уявив, що я Вдома мені до сусідів два брати-фізики, які обожнюють працювати вночі. Десь у другій годині ночі у них закінчуються цигарки, і тоді вони залазять до мене в кімнату і починають нишперити, стукаючи меблями і перелаючись. Я схопив подушку і збурнув у порожнечу. Щось із шумом обрушилося і стало тихо. «Подушку поверніть», – сказав я. «І заберетеся геть! Цигарки на столі!» Звук власного голосу розбудив мене остаточно. Я сів. Сумовито гавкали собаки. За стіною грізно хрупіла стара. Я нарешті згадав, де знаходжуся. В кімнаті нікого не було. В сутінковому світлі я побачив на підлозі свою подушку та дрантя, що впало з вішака. Бабка голову відірве. Подумав я і схопився. Підлога була холодна, і я переступив на постілки. Бабка перестала хрупіти. Я завмер. Потріскували мостини, Щось хрустіло і шили стіло в закутах. Бабка оглушливо свиснула і захропла знову. Я підняв подушку і кинув її на диван. Від дрантя ткнуло псиною. Вішак зірвався з вістка і висів боку. Я поправив його і взявся підбирати дрантя. Щойно я повісив останній соло, як вішак обірвався, і шаркнувши по шпалерах, знову завис на одному гвіздику. Бабка перестала хропіти, і я облився холодним потом. Десь поблизу зарепетував півень. «Усуп тебе!» – подумав я з ненавистю. Стара за стіною заходилася крутитись, репіли та клацали пружини. Я чекав стоячи на одній нозі. У дворі хтось сказав тихенько. Спати час. Засиділись ми сьогодні з тобою. Голос був молодий, жіночий. Спати той спати, озвався інший голос. Почулося протяжне позіхання. Плескати більше не будеш сьогодні. Холодно щось. Давай спатоньки. Стало тихо. Бабка загарчала і забурчала, і я обережно повернувся на диван. Вранці встану раніше і все поправлю як слід. Я ліг на правий бік, натягнув ковдру на вухо, Заплющив очі і раптом зрозумів, що спати мені зовсім не хочеться. Хочеться їсти. Ай-яй-яй, подумав я. Треба було терміново вживати заходів, і я їх ужив. От, скажімо, система двох інтегральних рівнянь, типу рівнянь зоряної статистики. Обидві невідомі функції знаходяться під інтегралом. Розв'язувати, звісно, можна тільки чисельно. Скажімо, на тігелмі. Я згадав нашу тігелм. Панель керування кольору заварного крему. Женя кладе на цю панель газетний згорток і помаленьку його розгортає. В тебе що? У мене з сиром і ковбасою. З польською напівкопченою кружальцями. Ех ти, женитися треба. В мене котлети з щасничком домашні і солоний огірочок. Ні, два огірочки. Чотири котлети і для рівного рахунку чотири міцненькі солоні огірочки. І чотири шматки хліба з маслом. Я відкинув ковдру і сів. Можливо, в машині щось небудь залишилося? Ні. Все, що там було, я з'їв. Залишилася кухонна книга для вальченої мами, яка живе в Лежньові. І як це там? Соус пікан, півсклянки оцту, дві цибулини і перчик. Подається до м'ясних страв. Як зараз пам'ятаю, до маленьких біштексів. От підлість! Подумав я, це ж не просто для біштексів. Це до маленьких біштексів. І я схопився і підбіг до вікна. В нічному повітрі виразно пахло маленькими біштексами. Звідкись із надр підсвідомості спливло, подавалися йому звичні у трактирах страви, як-от кислий капусняк, мізки з горошком, огірок солоний, я глитнув, і вічний, листковий, солодкий піріжок. Абстрагуватися б, подумав я, і взяв книгу з підвіконня. Це був Олексій Толстой. Похмурий ранок. Я відкрив навмання. Махно, зламавши сардиновий ключ, витяг з кишені перламутровий ножик із півсотною лест. Та ним продовжував орудувати, відкриваючи бляшанки з ананасами, кепські справи подумав я, французьким паштетом з омарами, від яких різко запахло в кімнаті. Я обережно поклав книгу і підсів до столу на табуреті. У кімнаті раптом з'явився смачний різкий запах. Мабуть, пахло омарами. Я взявся міркувати, чому я досі жодного разу не куштував омарів. Або, скажімо, устриць. У Дікінса всі їдять устриць, орудують складними ножами, відрізають товсті скипки хліба Намащують маслом, я нервово розгладжував скатертину. На ній виднілися невідіпрані плями. На ній багато й смачно їли їли омарів і міски з горошком, їли маленькі бівштекси з соусом пікан, великі та середні бівштекси також їли. Сито віддувалися, задоволено цикали зубом. Віддуватися мені не було чого, і я взявся цикати зубом. Мабуть, я робив це голосно і голодно, бо стара за стінкою заріпала ліжком, сердито забурмотіла. Загримала чимось і несподівано увійшла до мене в кімнату. На ній була довга сіра сорочка, а в руках вона несла тарілку, і кімнатою одразу розійшовся справжній, а не фантастичний аромат їжі. Стара усміхалася. Вона поставила тарілку просто переді мною і солодко пробасила. «Скоштуй на голубе, Олександру Івановичу. Скуштуй, чим Бог послав, зі мною переслав». «Що ви, що ви, не Київно!» – забурмотів я. Навіщо ж було так турбувати себе? Але в руці моїй, уже звідки лязь узялась виделка з кістяною ручкою, і я взявся їсти. А бабка стояла поряд, кивала і промовляла їж соколику, їж на здоров'ячко. Я з'їв усе. Це була гаряча картопля з розтопленим маслом. Наїна Київна, сказав Яревно, ви мене урятували від голодної смерті. Поїв? Запитала Наїна Київна якось непривітно. Причудово поїв. Величезне вам спасибі. Ви собі уявити не можете, чого вже тут не уявити, перебила вона, вже зовсім роздратована. Поїв, питаю. То давай сюди тарілку. Тарілку, кажу, давай. Будь, будь ласка, промовив я. Будь ласка, будь ласка, годуй тут вас за, будь ласка. Я можу заплатити, сказав я, починаючи сердитися. Заплатити, заплатити. Вона пішла до дверей. А якщо за це і не платять зовсім? І нічого брехати було. Тобто як це брехати? А так ось і брехати. Сам сказав, що цікати не будеш. Вона замовкла і зникла за дворима. «Чого це вона?» – подумав я. «Химерна якась бабка. Може, вона вішалку помітила?» Було чути, як вона рипить пружинами, перевертається на ліжку і невдоволено бурчить. Потім вона заспівала неголосно на якийсь ваврацький мотив. «Покотюся, повалювся», – телесикового м'ясця неївшись. З вікна потягло нічним холодом. Я зіщулися, піднявся, щоб повернутися на диван, і рапто мене осінило, що Двері перед сном я замикав. Я розгублено підійшов до дверей і простягнув руку, щоб перевірити клямку, та ледве пальці мої торкнулися холодного заліза, як усе попливло у мене перед очима. Виявилось, що я лежу на дивані, втупившись носом у подушку, і пальцями обмацую холодну колоду стіни. Якийсь час я лежав обмираючи, поки не усвідомив, що десь поряд хрупе стара, а в кімнаті розмовляють. Хтось повчально віщав упівголоса. Слон є. Найбільшою тварину з усіх сущих на землі. У нього на рилі є великий шматок м'яса, котрий називається хоботом, тому що він порожній і подовго як труба. Він його витягує і згинає усі біч та використовує його замість руки. Холонуч з цікавості я обережно повернувся на правий бік. У кімнаті, як і раніше було порожньо. Голос продовжував ще повчальніше. Вино вживане помірно, вельми корисне для шлунка. Та коли його пити надто багато, то воно виробляє випари, які принижують людину до ступеня безп'яної худоби. Ви інколи бачили п'яниць і ще пам'ятаєте ту справедливу відразу, яку ви до них відчували? Я ривком піднявся і спустив ноги з дивана. Голос замовк. Мені здавалося, що говорили звідкись із-за стіни. В кімнаті все було без змін. Навіть вішалка на мій подив висіла на місці. І на мій подив мені знову дуже хотілося їсти. Магіфтеріум антімон Ангелія Салає. Бафілії оліум вітрі, антимоні алекситеріум антимоніале, почулося виразне хиготіння. Оце ж моячняя, сказав голос і продовжував із завиванням. Скоро очі сиї, що розверсті, не узріють більше сонця, але не попусти зімкнути сім без благоутробного сповіщення про моє прощання і блаженство. Сієсть дух або моральні мислі славетного юнга, видобуті із нічних його міркувань. Продається у Санкт-Петербурзі на Ризі, у книгарнях Свєшнікова, по два карпованці в папці. Хтось схлипнув. «Ти ж сказав голос і виразно промовив. Чини, краса воління влади? Життя сього усі завади летять слабішають, щезають сетлен, тлен, як слава переможна. Зарази серце угризають, а щастя втримати не можна». Тепер я зрозумів, де говорили. Голос лунав у закутку, де висіло туманне церкало. А тепер, сказав голос, наступне. Все єдине «Я». Це «Я» світове «Я». Єднання з невіданням, що виходить від затемнення світла «Я», щізає з розвитком духовності. «А це маячня звідки?» – запитав я. Я не чекав відповіді. Я був певен, що сплю. «Вислів зупанішад», – запопадливо відповів голос. Ну, «А що таке панішади? «Я вже не був певен, що сплю». «Не знаю», – сказав голос. Я вставив на вшпиньки і підійшов до дзеркала. Я не побачив свого відображення. У мутному склі відбувалася фіранка, кут печі та взагалі багато речей. Але мене у ньому не було. «О чому річ?» – запитав голос. «Є запитання?» «Хто це говорить?» – поцікавився я, зазираючи за дзеркало. За дзеркалом було багато пилюк і духлих павуків. Тоді я вказівним пальцем натиснув на ліве око. Це було давнє правило розпізнавання галюцинацій, яке я вичитав у захоплюючій книзі В. В. Бітнера, вірити чи не вірити. Досить натиснути пальцем на очне яблуко і всі реальні предмети, на відміну від галюцинацій, роздвояться. Дзеркало роздвоїлося і в ньому з'явилося моє відображення. Заспана, стривожена фізіономія. По ногах потягло холодом. Притискаючи пальці, я підійшов до вікна і виглянув. За вікном нікого не було. Не було навіть дуба. Я і знову подивився. Я виразно бачив перед собою замщилий колодязний зруб і скорбою ворота і свою машину біля воріт. «Усе-таки сплю», – заспокойно подумав я. Погляд упав на підвіконня, на розтріпану книгу. В минулому сні це був третій том «Ходінь по муках». Тепер на обкладинці я прочитав. «П. І. Карпов. Творчість душевнохворих та її вплив на розвиток науки, мистецтва і техніки». Поцокуючи зубами від ознобу, я погортав книжку і проглянув кольорові вклейки. Потім я прочитав вірш номер два. В темнім колі хмар високо, чорнокрилий, наче грець, одиноко стрімко лине-горобець. Він летить учаснічний, світломісячним облитий, безтурботний, гордовитий, все помітить зір ясний, хижий і несамовитий. І літає меже хмар, очі світяться, мов жар. Підлога раптом гойднулася під моїми ногами. Пролунало пронизливе протяжне репіння, потім, не би, відгумін далекого землетрусу, почулося рокітливе. Хата захиталася, як човен на хвилях. Подвір'я за вікном сунулося вбік, а з-під вікна вирізла і струмилась кіхтями в землю велетенська куряча нога. Провела по траві глибокі борозни і знову зникла. Підлога крута накринилась, я відчув, що падаю, схопився руками за щось м'яке, вдарився боком і головою та впав з дивана. Я лежав на постілках, чіпившись у подушку, що впала разом зі мною. В кімнаті було зовсім світло. За вікном... Хтось глибоко відкашлювався. «Ну, так», – сказав добре поставлений чоловічий голос. «Десь колись в якійсь державі жив собі цар на ім'я... ну, зрештою, не суттєво. Скажімо, полуект. Він мав трьох синів царевичів. Перший... третій був дурень, а от перший... Пригинаючись, як солдат під обстрілом, я підібрався до вікна і виглянув. Дуб був на місці. Спиною до нього стояв у глибокій задумі на задніх лапах кіт Василь. У зубах у нього була затиснута квітка латаття. Кіт дивився собі під ноги і тягнув. «Мене...» Потім він труснув головою, заклав передні лапи за спину і, трохи сутулячись, як доцент Дубинок княжицький на лекції, плавним кроком пішов у бік від дуба. «Добре», – сказав кіт крізь зуби. Жили і поживали собі цар і цариця. У цариці був один син. Дурень, звісно. Кіт з досадою виплюнув квітку і весь зморщившись під терлоба. «Прикре становище», – проказав він. «Щось таки пам'ятаю. Ха-ха, буду чим поласувати. Кінь на обід, молодись на вечерю. Звідки ляп це?» А Іван, самі розумієте, дурень, відповідає – «Ех ти, лихе чудовисько, не зловивши білого лебедя та їси». Потім, звичайно, гартована стріла, всі три голови з плечей, Іван виймає три серця і привозить критин до дому матері. <свісно> Який подаруночок. Кіт сардонічно засміявся, потім зітхнув. «Є ще така хвороба, склероз», – повідомив він. Він знову зітхнув, повернув назад до дуба і заспівав. «Кря-кря, мої дітоньки, кря-кря, голуб'яточки, я е... сльозою вас...» Відпоювала, точніше, випоювала. Він утретє зітхнув, і якийсь час ішов мовчки. Порівнявшись з дубом, він раптом немузично заволав. Шмат смачний, не доїдала! У його лапах несподівано звідки з'явилися масивні гусла. Я навіть не помітив, де він їх узяв. Кіт відчайдушно вдарив по них лапою, і, чіпляючись кіхтями за струни, заволав ще гучніше, не би намагався заглушити музику. Дасім сим танвальдфінстер іст!» Дас мах дасхольст, дас г. мандшац чи кац. Він замовк і якийсь час походжав, мовчки стукаючи по струнах. Потім тихенько невпевнено заспівав. Ой бував я в втім, садочку, та скажу вам всю правдочку. Ото так копають мак. Він повернувся до дуба, притулив до нього гусла. І почухав задньою ногою за вухом. «Праця, праця і праця!» – сказав він. «Тільки праця!» Він знову заклав лапи за спину і пішов ліворуч від дуба, бурмочучи. «Дійшло до мене, великий царю, що у славному місті Багдаді жив собі кравець на ім'я...» Він устав на всі чотири, зігнув спину і злобно зажепів. «От із цими іменами мене особливо погано. Абу, Алі, хто ну, добре, скажімо, чись. Полеект Ібін... М -м... Полеектович. Однаково не пам'ятаю, що було з цим кравцем. Ну і пезним, Почнемо інше. Я лежав животом на підвіконні, там ліючи дивився, як злощасний Василь бродить навколо дуба то вправо, то вліво. бурмоче, відкашлюється, підвиває, мугикеє, стає від напруження на всі чотири. Одне слово страждає неймовірно. Діапазон знання його був грандіозний. Жодної казки, жодної пісні він не знав більше, ніж наполовину. Зате це були російські, українські, західнославянські, німецькі, англійські, по-моєму, навіть японські, китайські та африканські казки, легенди, притчі, балади, пісні, романси, частівки та приспівки. Склероз доводив його до сказу. Кілька разів він кидався на стовбур дуба і дер кору кіхтями. Він сичав виплювався, і, і очі його при цьому горіли, як у диявола. А пухнастий хвіст, товстий як цурпалок, то дивився в зеніт, то судомно посмікувався, то шмагав йому по боках. А єдиною казочкою, яку він більш-менш докладно розповів, був дім, котрий збудував Джек у перекладі Маршака, та й то з деякими змінами. Поступово, очевидно, від втоми, мова його набувала дедалі виразнішого котячого акценту. А в полі, полі, співав він, сам плужок ходе, а м -м -м -м а, а за тим плужком сам няу, «Сам Господь ходе!» Чи броде? «А за тим плужком мняв сам плуг...» Ні. Кінець кінцем кіт геть знесилився, сів на хвіст і якийсь час сидів, так понуривши голову. Потім тихо, тоскно нявкнув, узяв гусла під пахву і на трьох ногах повільно поплентався геть по зарушеній траві. Я зліз із підвіконня віконня і скинув книгу. Я чітко пам'ятав, що останнього разу це була творчість Дошевно хворих. Я був певен, що на підлогу впала саме ця книга. Але підняв я підняв і поклав на підвіконня розкриття злочинів А. Свенсона та О. Венделя. Я тупо розкрив і переглянув на кілька абзаців, і мені одразу ж здалося, що на дубі висить повішеник. Я боязко підвів очі. З нижньої гілки дуба звішувався мокрий, сріблясто-зелений акулячий хвіст. Хвіст важко погодувався під подувами вранішнього вітерцю. Я шарахнувся і вдарився по об тверде. Голосно задзвонив телефон. Я озирнувся. Я лежав у поперек дивана, ковдра сповзла з мене на підлогу, а у вікно крізь листя дуба сяїло вранішнє сонце.